الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع ما يصبرا على لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> سورة كاف شروع اور اهم مسألة دي كي إنا في شرق في العلم علم الغيب ندي اسا وکاف خپل حال نو خبر نو موجوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه دی الله ورته وی ولا تقولن لشیئ انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت کوم چیریږي نو هغه عالم الغیب ني او د شیوه انبیا عالم الغیب ندی موسی علی السلام او حضرت علی السلام موسی علی السلام ومخه روان شو زیور ته معلوم نو نو څنګه عالم الغیب شو به حضرت علی السلام تقوس کئ چې څوک پتو ورته ونه دا نو څنګه عالم الغیب شو او بیا حضرت علی السلام درې خبرې کئ نو درې واړو پته موسی علی السلام ته نه لګی او هزرا لسلام تعالی او علم ما ورکړو آتیناوه رحمتم من عندنا وعلمناهم لدنا علما آتیناوه ما ورکړو من عندنا خپل طرفنا علمناوه دارنګه موږ ورته تعلیم ورکړو لدنا خپل طرفنا د ټول خبره په دې باندې دلالت کوي چې هغه عالم الغيب او اخر کې او ما فالتو وا نمري دا هو خپل وا اختيار ما نه دا وړه کارونه ما نه دي کړی زل قرنه عالم الغيب نو بادشاہان عالم الغيب نه دي ګورغه بلځه تروان دي معلومات ل عالم الغيب نو تاسو ضرورت مو بادشاہان عالم الغيب نه دي انبيو عالم الغيب نه دي اوليا عالم الغيب نه دي عالم الغيب یوازي ولاده په फोटो خبرو باندې پیدون کې یوازي ولله موسالم سلام تاسو کې الله مانسو زیاد کوئ اشتا الله او هغه د بتنوا زو سره ملاقات کول غواړم علما او سنخه او سيجازت مه الله وی لارشه کله چې ملاقات وشي موسالم سلام ورته زستا امر غره کېګم چې تماته خبره خو چې تا ته خوله شو دي د دی هدایت خبره اغه ورته نه کله انت ستیاما یا سوراخ یا خیرن طاهر گذ و ما سره د صبر کولو اسنګ بس بروکته خبرو مانی چې کتای خاطر نېکړي پاغه مانی پهل مخفل کې اغه ان شاء الله ست جی دونی به بم می ما کلا فقشه صبر کوونکه او زوا اسنه فرمانی نو کوم ستا پکار ستا کې اغه ورته کزما تعیداری کوي او خپل معلومات حاصل اول غواړې نو مانه په تفوس نه کوي تر دې چې صدر ته بیان وکم دیو فن طلقا شرایط کې خود لشلل او روان سره دواره تن کې تنه خدري دي لکهن بل اغا خدماتګار دي اصل خود دغه ودیک یو خیا بلځ دکې د دریم خو سره اس مرګره دي ځکهی فنطاق دوړه روان کله حتى اداره کې وااف سف نهتي تر دی چې سوار شل په کشت کې خله قه یو ټوکړیته نه لريکړه یو تختې نه لري کړړه حاللهوي مثالله السلاممه خلک ته تا دا سریکړه لی توېقالله همدي لپاره چې غر ک حال ددي ځګه کشتی چې سری شي نو ب پهې را خیجیو بډوبږي دقد امرا مره تا کی سره تا راتو کړل دوی او کار ډیر راځي به باندې الا هغه علم اقول انك لن تستطيع ما يا صبره یماتا تنو ویلی چې تاسو نس لری توس نس لری ما سره دې صبر کولو ولی ظاهرن بتا ته خلاف شرع کار اخکاریږي او خلاف شرع منو نبی دینی شي عام یو مومن سړی وی دغه مخامخ خلاف شرع کار کیږي دغه وسرسی ماغ من نه کوي هغه ن شي ټنګې دی بیابی سنګه ټ ټینګ شي بیا مثالله سلام چې کتاب ور سره دی اولو لازم پیغمبر غمبر سلام سره معله تو اخې ب ما نېتو لاتو اخزې مه س لره هغه خبرې منې چې ما معیر شويدي والله توهیتې من او سره او ما چوه په ما بې په کار زما کې او سره تنسییا تنسیاب په ما مه والله چې او خبرې سره اغاته اخکل مارگرتانا ما جداکای فتن تلقانو فمهروان صلی الله حتا الى لقى غلاما كردي چې ميلاو سل دادواډا يو الکسرا فقط له هو نو قتل قدالک قال ويه موسى سلام ما قتلته نفسا ايته قتل كي او تن زكيه تن پاک بغير نفس بغیر د سبب دي د نفس نه هغه سجور ام نه د کړه نه قصاصو ول المسار سلام د خپل علم مطابق وی کنا چې موږ اس په لارې تلوب نو دغه صدا څه نه لري چې قتل واجب شي لقد جت شائن نکرا تا کی سره راتلو کرطا پیوکار ډیر ناشتا مانی برې چا نغه امرا ویلو امرا کار ډیر اجبت ډیر اجبا تعلق بدوی او دلته نکرا ویلې کار دیر بد هغه چه نوگا امرا چه حبت دیر او دارنگی نکرا چې فسادی خخکاره بی کار فساد وی روانه نوگا کشتای او دیالک قتل زایر دا پدی که دیالک قتل زیادت چه نوگا فساد کاری او زیاد ناکار کار اخکاری گیس وزکای ویلکت جی تشهن نکرا او خو رات لوکو په یو کار باندې چې هغه ډېر بد کار دی فساد کار دی نو دغه ټي خبره شله پوماته استوویلو چې کله سړې بل تفید رسول د پارا سمشه برواني نو سمه کشته روانه کړکنه او د ایمان حفاظت لپاره هغه د اولاد لحاظ بنه ساتي ځکه اولاد په بلاړې ظاهر د چیز اولاد نایمانه حفاظت هغه چته شه دي لکه دې تا نقرق تار اتلو کو پړ ډیر ناشته خبره باندې هغه ورته علامه قل لكه مانو لیتاته انکل انت ستيا ما يا صبر یقینن تیر گز وسن لري ما سره صبر کولم دا موسی سلام ورته این سال توکان شه راغل اوم ډیر لري نه دیکنه این سال توکان شه این بعده این سال که ما تا نه تپو کوو دسیشی باره کې بعد ده ددي نروتو فله تو صاحبنی د ممرګې کوه ماځان سره قد بلغتهمللتدونې او زړ تافق سره او رسې د ته زما طرف نه اوضر ته سا طرف نه بیا اوذر پوله د جدا کولو دره کاره سفر کړ دی او دره خبرې صرف فلته للقه روان شټل دا دواړه ح د ته اهلقر یتینی سرما ااهله هم وما خيب ال ولم اقل عذلتي ال لم اقل لك ولي خبر ال لسخطك انا اولنرم وانا لم اقل انك لن تستطيع ما يصبر بدلت خبر ال لسخط اشلات دمذلي انك تستطيع ما يصبر نوخطا كده زياد شو جمله زياده زياد شو ولي زكته اناغا تفسون انطلق حتى اذا تيا اهل قريه ترديچ روان سره په ما خاطر دي چ لاړل یو کلی تا دا سفر مو ما روان دي او دا علمی سفر دي لیکن کلوت وکړي اذا تيا اهل قریه ترديچ تر راغلل په یو کلی باندې ستامه اهل ها خراکه وغوخته دغه کلی اوسیدون کنه چې خراکه را کوي فابون یزيفوهما نن کارو او کلو کلوالو <سؤال> چې مل مستوي کده د دوړو ورته دونه ګراندی یو مصالح سلام بل حضره علی سلام او یو یې نهګه تشریع نبی صاحب دی کتاب او بل تعالی بل ده تخفل طرف نه علم ورکړي لیکن دا بدبخت اکلو نو عروف د دې دوړو مل مست مستیاو نکړه درې مصراغه مراتون کې زبانی نبی درې نبیان وروټایو غخته او انکارو کو فا باوان یوزیفو هما وفا وجدا فی ها جدارن و بای کلی که جدارن یو دیوال یوریدو نیزده و این قضا چارتاوشی فاقامان و نیغی که چلو الاراتف دیوال اسم که کولا کلیو فیدهورتون رسولا او در اپاس دا کلوالو تا فیدهور رسولا دابد دایی کاروی دادا سوک نسان رسی ندابو تا فیده رسی نو موسا سلام نو ورطویلو شیطلت تخستان علیه جراک کتاگ اختوی نو دی منو دی پیش آغستوی و دا کار رازی دیوالو نو کار رازی نوجرت جرت پده پی آغستو نو منگ بچه نو زان لپی خوراک آغستو درین زل شنو قالا وی حضر علی سلام و هادا فراق بینی و بینک داد جنو نغا جودای دز زمان اصطاف ما بینکی وخ مقرر شکنن دريزال چې هغه شادپور شه ولی مصالح سلام پخبل وی لو ان سال دکان شین با ده فلات صاحبني درن ما به تفوس نو بیا ځان سره ما ممرګره کا بهم تفوس خو کو کنه خبرې ټول داسې وې چې مصالح سلام چپ چپ پات کې دین شو دا هغه مجبورۍ و سہونت به کبي تاويل مالم تستعلي زردج خبر بازار کم تا ته حقیقت تا غسه چې تا په واسه نه لرې د صبر کولو تا په صبر نشو کولې زاهر خبر اتا ته نو سټلا اطلاع در کوم چې تا ته پټولږي چې دا کارونه ما کړدې ظاهرا کې سفید نښ کاریږي لیکن د دې حقیقت کې دې फायदा شته ظاهران خو ګوره کشته سوري کړه ظاهرا د دې سودا نشته درنګ له قتل کو ظاهرا <زاہران> خود دې سودا نشتم بهوال سمک ظاهرا خود دې سودا نشتم مکه دا کباد او چې بد کو بادشاہ نه غنه وتخت او خکو یو غریب سړی لیکن دا د چیماندار نو صبر نفسه کا هغه سره وګدان کلک کی کنا کلک کی نو ګور دلته بد بادشاہ ته وفاده نه رسي هغه کشته اخلي نو نه و اور عدل ته خسړې او دغه اولادونو ګټه پیداو رسو کنه الته وي بد بادشاہ نو تختا دلته وي بد بادشاہ د فایده مر رسو خو خلق سره کلک شا دلته وي خو خلق ته فایده ور رسو کدی چې داون نسل سره مخو ککنه ور دغه نسل سره فشلل اما سفینتو هر جره کشته فقانت لمساکینا دا فول پارا د مسکینانو ی عملونه په بحر داغو مزدوری کوله په درياب کې فارط تو فرما غوښتا نامي باه چايب نه چوندا دا ولي وکانه وراءهم ملکن مخله دون یو بادشاہ یوخذ كل سفینه غصبه چې نسله هر روغه کشتهي پزور غصبه پزور روغه کشتهي به نسله لپاره د بیګار ادو څنګه غریب خلق دي دا کشتهي تنه لاړه نو ددو به سر روزگار ني ګورم غریب سره تعاون وک کنا فسرین لیکي چې کله دا کین اصل کېسته کې کی فورې وړ روان سل نو هغه بغیر د کاريانه بوتلل په سیت نوانه غستې خو وسره وکړ مظاهرا خود خنری کړی کېسته ولا روانه کړا لیکن حقیقت کې ولا خو کړ کنا هغه ارزې فیدا ورته رسولا دورت دایمي فیدا چې روغه کېستې هغه صرف کاریا پر خود د یو وخت یو ارزې ادو روغه کښته یسان په اوخه جام ظاهر د تاثر سخو کې د دا غن زیاد خوګه غنه ظاهرن خدا څخه کاریدا لیکن دا د دا د طرف نه ډیر خوشلل او په جن دل کاراتنه ورغه است نو دره پاسدل چې خسړې دي موږ سره تعاون کوي دا کښته نه لاړه دوه دغه صفات شي دغه تعاون خو سه ماره په کاردا او سه ماره دغه شوکنه دا کښته دوته بد شو عمل غله م چې د لک فکانه بهوا هم ممنې وپ موره پلار د د ممنان پهشي نه مونږیری دو دې خبرې ن یما تو جا نو وکوفره چې او غر دو د مه پلاره خپل په سرکششي او په کوفر کو دکه نه معمالکو معله د کوم فتن نه د فتنې د وجه دو کفر کې همته را فاردنا فارت ناممنګ وخته یبد دله همما رب هم. چې ايوب لهما تبدل کې ور کې دی دوارو طرف د دو خیر منو غره د د خلک نه زکاتن په پاک او پاک دمنه کې یعنی عقیده لاسره عقیده به برابر وي او اقرب الرحمه او اقرب الرحمه او د رنګ عمل لاسره او اقرب الرحمه او ډیر چې نغاک زیات پر رحم کول کې په مور اپلار زکاتن عقیده لاسره و پاک وي اخلاق لاسره په پاک کې چې مور اپلار من دې رحم کوي او اقرب او اقرب او ډېر نږدې په رحم و و کولو کې داسې پتهولګي د دا اولاد هغه فکار دی چې عقیده یې ښې چې هغه د فېده ورسې کنه او د هغه اخلاق کې چې مور او پلار ته فېده ورسې عقیده لکن لیکن بده اخلاق ده ګوره دغه عقیده خراب او ښې عقیده خراب او مور نقصان رسو دنه معلومه دا چې معلوم ایمان لري سرمایه ده د لپاره کا اوات قبانول را شي اوات قبان کا ایمان مفرېږده ایمان هغه مفرې د دالو سرمایا ده دا. ان معمالکو اولا اغنی ته چ ایمان واړئ وعمل چېرو هل چې د جییال فکان ل غلا داود مینی ف مد نه تیک دا د دوه لکانو تمانانو پخار کې وقعه تخته و کنزله هم مات اولاندې خزانه د دواړو وکانه و او پلار د دو اغا نیت نیت سڑه و مالا نسلو منی اصر پریباسی کنا ده نسلو نو افاظت کی گی نوچستان نسل افاظت کی گی نستانو نستاخو بطری قولا کی گی کنا موجیده احل و آیال خو بطری قولا وکان ابو همه صالحا وہ ده دو پلار اغا دیر نیک نو گورا چو پلار نیت ته د بچو افاظت کی او د بچو د مال افاظت کی بچو دی مال فازتو شکنه آراد ربکن یبلغان شده همام اراده اکره ربستان چو رسی گی دوم اخپلاغ پوخو مرتاز وانه تاوراو باسی کنزه همام خزانه اخپلان ویستخ رجا کنزه همام رحمتم من ربک دا رحمت طرف دی ربستانا گردائی ما تو خودلان چردی من دیوال سمکا اغنی دا دیوال رارتو شی دا خزانه نور خلق رواخلی بیاخر کسی ویو ما فعل توان نمری دا کار چې ماو کو کنه کشته می سورې کړه لک ممر کا دیوال میو دا نه چ زالم الغیب از ما الله چ سوا ک اختیارشته نشته داو جلا امر منی وا ما فعلت وان امر ذالک تاویل و مالم تست علی صبر دا حقیقت دا خبر او چتا وس نلره پاغه بند صبر کولو دا تفصیل ورته و ډېر سفر کړ دې او ډېر خبرې بس به یوبل نهجو شل لیکن ډیر عبرت خبري دي که نه په دا منې سړی سوچو کي د مثال سلام ته تا ی خپل تاریخ واپس کوم تاریخ ورته اپس کول چې ستا ژونته خپل ژونې غور کړی ممسال سلام نو دا اعتازونه بهنو کوي که نه مال سلام خپل ژونې هغه غور کړیونه دا اعتازونه بهنو کړي ګوره سندق روغ نو ورا ته روان پلاس راغ کنا روغ موټ سوندکو نخلقونه سو چې پکی شي دې نو گورته چې هغه ظالم پلاس راغلی نو دا کیشته کروغ موټ نو ظالم پلاس راتل کنا اب لتا سمسرهت ته وځنا سردی لا سکر اپره خودو دون مرد دې نو ماو مسرهت ته بارا دې بچلا دا بچې مرټ کنا الته مسرهاتو چې اگر وانه فرانه کو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 او دوه وروګ سفر وکړ او مدین ته ور رسیدي هوګه اتکه وي او تاکس جنکو ته بو مفت ور کړې پیسې دي په وانه غستې او بیا چې نرا تعالی نسوالوک رب النیل مان زل تل یمن خیر فقیر و تا و په خپل عمل من هغه پیسې غستې کنه تالت ساورو ته بو ور کړې مفت پیسې دي وانه غستې او کما دیوالو مفت نه پما اعتراض کوي ګور دا ټول د موسی سلام ځن یو تاریخ او خپل شکنه ته ورډ کولای کی روغ موټ سندک نو فراونو نسه دا چې شتای روغ موټ وینو بادشاہ بنسلی و تا چې نو سړی له شک راټولیو خو سمسحت ته وجه نه کنه هغه ورش و مامسو مسلحت ته وجه نه دلک مرکا بتا اعتراض نشته او پماشتا پدار او حرب کې هو أجل داو ګنا نه ده کنه حال تستاوم غنانونو دلتم زماونو غنان نه او تا تر نو مفتو بور کوله ورکړی و پیسې دنه واغسته علاوه کې تا ته ضرورت یا ته ډیر سفر د کړو هوګي تګوي ماته دومل ضرورت نو نو تا پیسې و انغسته پتا اعتراض نشتا پما چ و انغسته پما اعتراض کوي لوشي طلب تخذ د علی اجر معلم الغیب یو از دانا چ سابقه کال روس تر پاسدل مسکرته بيشته نا الله برا پاسولی لي الله وكذلك واسنا كذلك اثرنا فظربنا على ذانيه الله وذكروا الله پاسوليو الله په خلقو ور کړ دي موسی السلام حضره السلام او چته انبياء دي علم الغيب نه دي علم الغيب نه دي داوا کې دي دا پاره دي دي نو اوسوي با ځهان عالم الغيب نه دي غول از القرنین تا یوځینه بلځه ترون د معلومات او جهاد ل د موسی سلام علمی سفر او د زل قرنین هغه چې نو هغه جهادي سفر دي واسلون کان د القرنین او تنا تفوس کوي د القرنین باره کې اصحاب قاف د روح او زل قرنین تفوس کوي ته غوړه د تفصيل راوې کنا د القرنین ورتولي وي دول لوی ملکونه د حکومت او روم او فارس یا چې نو گار و د دنیا ترسدل طرفاً، مغرب شمس او مطلعات شمس خمجه لاور خیج و او رو بیگی، گار و طرفون یو قرنی، یو قرنی، ده بل بلی قرنی، از برطه او زل قرنن ویییی، یا چنین اگر، او زنی مفسرین، ده او لاو، او ویختوم، وی اگر او ویختر یو اگر، او کنسی، یو, یو پرتوان قرنی پرتوان، بلی قرنن، او زل قرنی ورطه او د د مکمل چنغه یا د عمر هغه ډیر موندلې دوه قرنې موندلې د زل قرنین ذکر چن نه تقریبا هثیا کال چن یو قرن وی یا اصل کاله یو کال دی یو سل دا یو قرن دی د عمر دو ډیر موندل دوه قرنې زکور د زل یا کوم ځای کټ یو یو غاډه بلبلۍ غاډه یا چن اطراف د دنیا تر رسیدلو غاړو ذکر تا قانونین وای نو فاطماس ویسلونک تن تفوس کی اگایه چې سالیمه دنیا باندې سلطنت نو او حکومت کړل دې هغه کې دو چې مسلمانان او د کافر مسلمانانو کې ازل قرمنه سليمان عليه السلام ادرنګ کې کافرو کې چې نمرود بوخت نصر سالیمه دنیا باندې حکومتونه کړې تان ته پوس کې دل قرنین مبارکه تور تو اسات وعلیکم منه ذکر ذکر د چوبکم تاسو ته خبره داغه د قصه نه ذکر نصیت تفار انما کننا لغو فل ارض یکنا نغله طاقت ورکړو من فزمکه که واتیناهم من کل شیء سبب ورکړو هغه ته مونږ هر ضروری سامان دغه وخت څومره ضروری زونه هغه ټوله ورکړو وفاتما سبب روانشه پلار د مغرب سره د ساز سامان نه سامانونه روانستل مغرب طرف روان شوم حته اذا بلغ مغرب الشمس ترتيبوره چراور اسیدا زیدو بيدو نورتا وجدها بمند دانر تغربو چد بيدو فی عین حمیاتن پا غداراب تک تورکی خراب غاړی منه توذری کی ا غوری ورتا مستبدا ت تکا تورش پلا تک تور کاری کی کنه ا وکل چنوارو د بيدو وخین و دانو اچدا وبدي ټرکتور بدا تخکاریږي في عين حميه لكموږ چې غوړو ګورو دا نور دي غړ کې لوبشه غړ کې خوني کنا خو زموږ نه خلاړ کنا في عين حميه فق دري اب ترکي وجود ايندا قومه به موږ کې قوم قل دا زکو ورته واټول یا قم نبي وسرد يا د القرنين اما ان تعظم يا دول صدا ورکان قسم نشلل ویمان تا اتخذ فیهم حسنا یا جور کا د دو به بارکه حق قانون حق قانون جور کا جدل تخست جن تیرئ 20 کساند دی دغه قانون جور کا هستا قانون مانی ټیک تک لري صدا ولا ور اما من ظلم ما هغه سوک چې نو هغه ظلم کيده دی نه نفس او خو نو ادبوه زړه چې صدا واغت اور کو سم يرد ال ربی به ګردول شره صدا دیر او يعذب عذاب النكران والسذاب وركي غته سزا ډېر ناشناک و اما من امنه او اګه سیمه نه راوړ عملیو کې د شریعت مطابق فل هو جزاء الحسنہ غل د خستا جنت کو څه نقول له من امرنا يسرا په کار خپل آسانτια یعنی زمون سر زمون قانون کې وغل لپاره هم تکلیف ورتني ثمات مع سبب حکومت قائم ک قوانون هغه مقرړ کړ ترتیب برابر کاروان شو ثومات با سبابا بیا چان روان شو و بللار منې سره د وسادو سامان ته چرته روان شو مطلب شمس مرد خطو زيتہ دا مرد دوبیدو زه کنه حتی دا بلغه مطلب شمس اوسته خطو زيتہ ورسېد وجه دا به مونږ دانار ته تت تت لو شد خوت علاقه من پداس قوم من لم نجان له من دون نها نو اگر دون موږ لپاره من دونيها د نور مخه تاسو ترا سپردا دا نور براو خوته سپردنه د له لپاره د یو ترتیبو لم نه جهلهم من دونيها ستر نور, برا نو. نور براو خوته سپردنه و ځین مفسرین لیکي چې نور براو خوته د دوبه غارونو دن دمثل او چې دوبه د منو دوباره بار شل او د غشانت بربند حیوانات او کزان لیکم دغه رنګي معاملې چې کوم مغرب مغرب کې کړي وانه دلته وکړه وقد حطنا بما لديه خبره الله یې موږه حات کړا هغه سازو سامان منې چې د سره ده خبره پهل مخفل کې ټول سده موږ خپل علم کې آرای راغستې دي کنه ثم ما و سببا بچنه روان شوه په بل لار منې سله د سازو سامان نه دا دوه طرفونه هوکتل حتى اذا بلغ بين صدين اور صدق او اوه وین صدینې فما بیندا غدو ډیرکو غزا چې د دو ډیرکو مزو صدین دیوالونه د ډیرکې غرونه وجد من دونهما قومه نو دې ډیرکو قران اخای به من دیو کو لایقاتو نفقهن قولا چې نو په دغه د خبره باندې دغه په خبره باندې پیدا کړه سم مطلب تا هو جواب بدلواد جواب بدلواد عالم الغيب د نوې څنګه پويږي لايقادونه يقولن قولا خبره چوشلا ما ترجمان په ذریعہ سره وښلا قالوا غياد القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض دا يأجوج موجود چیرې مفسدون في الارض دو ورلیک قرآني كون کې دي پس مکه کې دا ډېر روانکار خلک دي د دو یو ولاق وقت اغلقن ورتل باروي عملی کولې خلق به تنگ او فساد یانو کغلو د دا داکانو یو زیوی بار رازی خلق تنگي او بے تختی نو ګوره دره پاسه ده نو هغه دغه روک تام یو ککړت دینه معلومه داشلا خپل ضرورت په با خپل بادشاہ ته او چې بادشاہ ته وی تا وې نو هغه وستا ضرورت پوره کای ان نو یا جو ماجوټ یقینا یا یاجوټ ماجوټ دی دای او روانکاره مخلوق دی او دا چې دا غدد نو علي سلام پر نسل کړي او ډېر فساد مخ خلق ته چې کوم غاډه منی زین نو فساد فساد کین د نو علماوي چې دغه چنیاں ادارنګ روسیان دغه یاجوج ماجوج دي لیکن اوس دغه شانتی دی او خپرا شي ته دوه دغه شان راوځي او به چې څوک مخه راځي هغه به ختمي صرف خپل حکومت په جوړی نور سالم دنیا کې څوک مخه راځي هغه آسان دی او جنوی نه دا یو خاص مخلوق دی او دا غځه کی چې هغه بنده قرب اقامت کې هغه ډور اخلاص دی دا دیوال ته ځل قرننه ول لیک روزانه راځي سورې کوي کئ لوګونه پاتشي وي د سار بو کو سار شرا شي نو هغه به مکمل شي ګیلار شي نو شورو جي سورې کوي کئ کئ ولک پاتره سار بو سورې کو او بوزو که سار راشي نغه بیا قشانتي کله چې قامت نږدې شي نو بیا ودوبغه شانته کې الله خو ښه شي موږ به دا سې وکړو چې سار راشي نو هغه باک شانتي بیا وسره وکي نو راو او تبكمل رازق ما غل لري مله خل سو خلک یا وختمی سفر تلني دغه توفری او بین هغه بس کې ترې پورې وړکه باندې دریا بحيره تبريه هغه باندې رولمبه ډله وداو بوست اخلاصي بکی او سره ډله چرازی غو به چدل ته چرتابوې دومره چر نغ ويخته و رسولي او له فسادان به یا بر اسمان ته وغشولی پس مکه ولا ختم کړ او بر اسمان منه مون غوم قبضه اسمان ولا دا یو ترتیب به فساد به کې او عيسال سلام مخفل مرګو سره هغه غر ته ختلې دیو الله رب په دومنې چ اض راوللی نو دا بټول مړ شي والله با بارانو کې او چې بارانو ووش نو دا م کو والله چې هغه فا کې دومې والله مرغان مسللت کی هغه وچته او کن دیې به والله بارانو کې ځم کو سفا سه شي االه سسلام به خپل مګو سره را کو شي نو دا م بیا صفا وتره بارانو سره د دوه هغهه بدويغبل بل رشی شي نو ځې دا داوي دا قرب قامت کی براوزی نو دود تین دیر تنشیو دا فسادین دي نو راغل البادشاہ تشکایتو که فعال نجالو لکا خرجن آیا جمعنو کم انتا تا دفارا س خرچان سمالیا پده شرط منیانتا جالا بیننا و بینهم صددان کې جوڑ که تزمانگا دادو پمابین کیا اولی دیوال منگ بطالا سه پیسیمی سیرا جمعنو دودا دیوال او این هم بیغا مشروب پدتهولہ کې دا داسې خلق وو چې په دیوالونو نشه ختوي نو بل غو نه سلار نه واک اوس خلک دا اعتراض کړي چې دا دیوال نشته ولی سالمې دنیا نه خلق تا شو ګرځیدل امریکا اوس درافچینانو لوی ملک او اوس درافچید یو دیوال وسنګ نه غ پتهولږي چې اsene وایي چې دا خلک دا دیوال ختم شه دی دا چینیان دی او دا رنګ روسیان دی دا بار تراوت دي او دل نه دیوال او بوکه پټ ټیک اسو د دیوالي چینته چنه نه وای صداغه یاجوج ماجوج ولا دیوال ده دی. لیکن والله علم بالغ اسم خبره دی او زیات چنه غه باس د دې دی, دی چې دا وقرب قیامت کړه او ځک رؤس سفوروم محفوظ دی دا ویل چې ساریون دنیا نه خلق تا او شک ارسه یو قتل وو ډیر سودونه دا شې دي هغه سفوروم دا نه خلک خبر نه لري نو هغه ور دی مونږ به تاله سر خرچ را جو کو کيو دیوالو چې دینه مون خلاشو قالا غي امام كنني فيه ربي هغه چې طاقت را ما طرف زما دیر ور د فارينوني بقوه زما تعاون کوي په قوت کې رجال سامان ثمان ډېر دی لیکن دا مون خو په سفر راغلی وو موږ سره افراد نشته دلتام تاسو افراد راځم کوي نو جلبای نکوم ما به نو ملد زبر جوړ کوم استاد سو د دو په ما اسمانی. اسمانی بین کې لوی دیوال تاسو غو رد ما وي دا دیوال به جوړ کوم چې دوی په چټه مر نه شي را هو دې به مونږ وکړو او دارانګي ته نو کا اتوني زبر الحديد راوړم آتا خخته الحديد اوس باندې اوس باندې خخته راوړې هر کله دیوال جوړ کړه حتا ایضا ثواب بین صلفین اغه اسمنه دیوال ظاهر دا الله غره طاقت ورکلو کنه الله و انا مکن له ما طاقت ورکلو هو څنګه دید جدید دور کوم سو اسمنه دیوال نشی کوله هغه تک نو ته اسمنه دیوالو ک نو اتونی زبر الحديد حتا اجا ساوا بین صلفین کله چ برابر کم دا دیوال هغه دو ډیره کو ما بین کې قال ان بیا دی ته بنی وایک اوکیا خونیشي کولی که نه سمت لب ور بلک او بیا دی ته بنی په خوا به ترتیب خلک پژنده اوس خوونه پ ژې د انګرانو لحران چې بیاغو دو قانونو کې ب ويغ به چې اوسې درملی او کارهور تو غور دوله بیا بهغ بنا ورتهلهغور به بل ده ته پوکیا و کوې سمت لب داغور بلک بلکې نو د او و او څسرښلا نوبې مدیمن له پاسه تانبا واړی نو تانبا چ واړو نه دا بیا و دیوال شي به بخښته ټیلن ور تعویګی ونات لکه ته کې دی به سیمټ واړی نو ظاهر د بدايه او تخت شي دا, دا به ارغړی نه کنه نو حتا انده جال اونارا تر دې چې وګردو واغور یعنی ګر میکو نو دا و دیوال تک سورشه بیا اتونه وفرغاله یی کتر راوړی مال چواړو په دې باندې تانبا مطابعه واره نه شروع کې تانبل اڑات د 10 کلک دیوال شه فمستع او یا زرو و مستطعه لو نقوا واسپن لری د خطو تدیمه برو خيږي ان زهرو چوخي جا واوري و مستطعه لو نقوا نو وسلری د دې سوري سوري کولو سوري کولو بوم نشي لپاسه وخت یو نشي قال هذا رحمت, رحمت رحمت رب رحمت طرف درو زمانا ويدا جاوا در ربي جا لو رب دکا کله چراغ لا واده درب زمانو جا لو دکا او بغر دے دل رکھ مار پزمکا وکانا واد ربي حقا سوک چویدا تواشید نواد ربینا اگوا خخلی تسوم وق الله وار او کله غوا دد توی راغلا الله و ختم کی دا خلق و بارو زی اسوک چوی پور بی قیامت ته. نواد ربی نبی قیامت اخلی وكانا وضو ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض و قريب دمك دوب چپی وای پیوبل مند یعنی داس رواني کنا لکتبو چې دا عبدیوبل منی چپی وای ی گن سذو نه کنا ګڑی ابيږي دا الله وينو في قف الصور ومو و پاګش پلهای کې فجام فجامناهم جما راہون بو کوم دو پرا ګوندول کارب کوم جانم یو میدان په د غرزمنې دل کافرین اروا لپاره د کافرانو په کار کول سلام الذين دا کسانو هم جنهم چې دو فقط ان په پرده کې ان ذکرې زماده ذکرنا دو په پرده کې وکانو لا یستطيعون سما انو دوخ چې طاقت لرلې دا ورې دو لا یستطيعون سما چې سترګې خرابې نو وګړي کار نه کو وړاندې دي نو وګو او خبرو مې دوستر کې په پرده کې کار نه کاو زکات حق نه د صفاتشل اپها حساب الذین کفروا ورغوستي نو رد شرکې اپه ادارنګی چې په شرکان او عقیدا به زجر تخفیف اخر کې چې ناګه لوی چیلنج اپها حساب الذین کفروا اے ګمان کوي کافر اي تخذو عباده من دونی اولیاک چې جوړ کړی دی ځما بندگان زمان علاوه مددګاران اولیاء دوستان اننا تدنا جهنم للكافرين النذلا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي چون اسی زما بندگان زمان علاوه مددگاران اننا تدنا جهنم للكافرين النذلا یقینا تیار کډمغه جهنم لپاره د کافرانو نذلا تیار مل مستیا عہد لکه څنګه مخینه تیار کیږي دوله جهنم مخینه تیار ده کنه دال لپاره د خندا قل هن لو نبه حکم بالاخسری نامالک تورته خبر در نکم تا استاد بالاخسری نامالک پاغډیر تاوانی باندې په اېتباره عمل سره تاوانیانو ملي چیر ډیر تاوانیان دی په اېتباره د عمل سره داوی تا در نکم تا کسان دی ځل ساجهم فی الحیات الدنیا چې برباد شو عمل دو او د دنیا کې ټول نزیات تاوانیان الله خبر در نکم کول نه زیات توانيان هغه دي چې برباشته لاملونه دي او په حياتي دنیا په جون د دنیا کې وهم يخصبون انهم يخصنون ثنا هغه خیال دا کوي چې انهم يکرند چې دي يخصنون صنعا خسته عمل کوي بدعاتو کې لګیا دي رسمونو کې لګیا دي شرکاتو کې لګیا دی خیال یې دا چې مون خسته عمل کو همغه لوو په کار شي عقل چې وقار یو خراس شي نو بیا چې نو هغه عمل ني کرمادن اشتدت به هر ریحو لکه هغه يراده په هغه باندې تي زېلې راغل نو به يرنه پاتیکي دو لګه دي اعمال کوي لکه کفر او شرک سره عمل نه پاتیکي کنه خیال داده نو محسنون سنا اوسم هر مشرک چره هر بدعت چره هغه چوکا وکړه خیال داده کنه دا خکار دے وای خکار هغه دے چې الله ولی رسول الله صلى الله علیه وسلم هغه ولی صحابه وکړه دے اغه خکار دې چاغه خکار اغه یې نو رکړه چې ورنی نو به خکار نه لکنه ولایک الذین کفروا بیاات ربهم نو ځان نه کارونه جوړ کړل دي دا ولی ځکه لا چور تویل اغه خونه نه کنا ځان نه جوړ کړل دا کساندې چې کفر کړ دو دوپایا تن رب خپل ولقاء او پېښه داغه فحبت تعاملهم و برباش کله ملونه د دوک فلا نقیم لهم یوم القیامه وزن او بنذر او مون دود لپاره پر پا. د قامات وزن تول ولی زکه وزن خو الکه کیږي چې وانه نیک عمل وي بلې هغه بد وي بی. دا وتره لکه کیږي او دلته خو سنشته کنه یو تش بد عمل دی بلې هغه لسنشته رسې شه فلا نو قیم لهم او بنذر او مون دود لپاره یعنی د دود دا عملونو د لپاره واه استول لیکيږي زکه صرف شرک شرک دی کنه بلې هغه څشه نشته چې اول تشرک راغې نخښتا عمل او اکل ادم سره دا لکه جزاءهم جهنم بما كفروا دا غا بدل د دوه جهنم پساو چې کو فرضه دو او تخذو آیات و رسل حذوا نیول دو زمغه یا تور پیغمبران حذوا پټو کو نو سره ټوکی کولی کنه لیکن د دې مقابله کې آ که سان چې ما میروړ عمل کو د شریعت مطابق كانت لهم جنة الفردوس نوزولا و بدودا پارا جنة الفردوس نوزولا تيارا ملمستيا كاد جنة الفردوس ده وچت جنة تي کنا اقولونا عالا جنة ذکه و روايط و قرازی چه نسوال کواه نو الفردوس ده اللان اغوارا اي او دا چند دا دیکس لپاسا اغا چت تي اغا فرش عرش دا رحمان دي لپاسا اولان دي دا, دا جنة تي تظاهر دات داچن نیزدی هم ده عرشتا اللہ تخوارد نیزدی ده لیکن ته نیزدی و دارنگی نور جنتون افضل او غر جنت ده و خالدین فی همیشه بای پایی لا یقونانا انها حوالا نبو گوڑی انها تاغینا حوالا بدل دل بالطرف تا دو مره با خوشال ای نو تخفیق و بشارت نروستو جا اللہ طاقت و قوت قله اللہ و کان البحروم تورت و چرتشید دریا الله عالم الغيب دی طاقت قوت ولده دی د صورت کې چې مخکې سومره مخلوق ذکر شو هغه عالم الغيب نه دی چې نه دی نو تور ته ولي عالم الغيب دی لپارد دی الله طاقت لو کان البحرو ک چې دشي دریا مقدارن سي د کلمات ربي د رب ځما د کلمات ربي لپار د لیکلو ذ صفات او د رب زمان لنفد البحر نو ختم شي د غ دریاب قبل ان تنفد کلمات رب بیچ مخک د دینه چې ختم شي صفات رب زمان چې لیکي ته نو دا رست و راشي چې دی وونو ته قلمونه جوړ کې عدد دریابونه صحیح شي دومره وسره نور و انسانان جنات دا فرشتي دا ټول لګیا شي او لکې دا ټول نو در اسایی به ختم شي دا, دا قلمونه به ختم شي لیکن دي دی الله رب العزت هغه صفات پنه ختميږي الله دوه او چت ذات ته وہ لا نفذ البحر مخاغه ختم بشي دا اسي دي درياب قبل ان تنفد کلمات رب ما كده ختم دو دي صفات او درب زمانہ ولو جينا بمثله مددك اگر چراتو کو من پشان ده دے مددات زیات اسي قل ان ما انا بشر مثلكم بلت چیلنج کورا تاسو جعلام الله لعقاد غاره اکسو ماغیل بارخ و ضروری ده کنفل یا عمل عملا صالحا اینما آنا بشرم مثلکم علم الغیب نیم لکه څنګه دا انبیاء علم الغیب نو زوم علم الغیب نیم چه نیمانو تاسو سی کوي کئی تاسو داو کئی چه کم ما توحی کی گی اگه او من ای کنا علم الغیب نیم زه بشرم اینما آنا بشرم مثلکم یقینا زه بشرم استاسو غندی چه بشرم این نو بیا زمون او تاس فرق څه دی فرق د عادی وحا الیا وهي کګماتا د څه خبره انما الهکم اله واحد یفرا حدار د بندګي ساسو حقدار د بندګي یو دې اوس دالو خبره شلن شیو قسم لکن فمن کان يرجو لقاء ربه څوک چغاړي امید يرجو څوک چومي ساتي لقاء ربه ملاقات ترب خپل یا یاتق یا دارنګ يرجو امید ساتي اور ان یہ عقائد ساتھ ہی لقاربه پیشے در بخل ندلہ پر کار دی عمل عمل صالحہ يو عمل جقبل برابر کی دین عقیدہ دی قبل برابر کی ولا شرک بی عبادت ربی احدک ولا یشرک او شرک جو نک پابند بی عبادت ربی بی عبادت تر حدا یو کس جو تن دا غوا اللہ تعالی ملا وی گم ما گو عمل ب جگہ برابر وی بلا عقیدہ وی جگہ که عمل او برابر نیک نو د چن ورا د الله سره ملاقات نشي کولای نو سورته قافو دګه هم مسلا نفی شرک فی العلم چې نه بدشان عالم الغیب دی نام بیا عالم الغیب دی نا اولیا الغیب دی نه خبادشان پوئږي نه بد بدشان پوئږي نه خمرګره پوئږي نه بد مرګره پوئږي او د هره قسمت فتنې تذکرام ته باعثه طرف نه دې مال فتنه د دنیا فتنه او د بد مرګري فتنه فتنه فتنه دي کنا اتا تخونه پکې ته خمرګري سره کلکشه واسپره نفسه کا او بد مرګري لداومت ورکا ا کفر ته ولذي خلق کمین طلاب بد بادشاہ نو تختاک اصحاب وکافت تختدل خو با شیا سره مرګره شو او بد بادشاہ هغه واخو خلق د دیوالو لګی لکه اصحاب وکافت دیوالو لګول بند کړل او خبرات چې د هغه وبد او خلق ته دیوال وی ګره یاجوج موجود بند کړل نو تاس د دې سورۃ اهم مسلې وی بسم